Călătorii în clar obscur. Pista 10. El continuă să fie activ chiar și după ce trupul îi se îmbolnăvește de timp. Prin ce a făcut și face, prin ce a gândit și a scris, prin oamenii pe care i-a redat vieții și muncii, el este mereu la datorie. Iar eu mă simțeam medic și om de știință, și mă simțeam chemat la datorie. Acum văd că au înverzit codrii, s-au întors păsările migratoare, cucul se face din nou auzit, ca și cântul privighetoarei. Primăvara se instalează cu toate prerogativele și, în ciuda vârstei înaintate și a necazurilor, îi simt din plin miraculoasa prezență. Tot felul de amintiri și idei mă tulbură, toate legate de acest grandios reviriment al naturii. Și parcă aud șoptindu-mi cineva la ureche sau mai degrabă în inima, patria în care ai văzut zorile zilei, cu voievozii și cimitirele ei, în care moșii și strămoșii tăi dorm somnul fără trezire, e un loc unic, plin de chemări și de semne, cu care se statornicesc legături invizibile și nepieritoare și din care se țese întreaga noastră existență cu toate încercările, bucuriile și visele noastre. Te poți izbi de un necaz și chiar de mai multe, cășunate în serie sau în chip izolat. Dar ce relații se pot stabili între aceste mari sau mărunte nefericiri și glia străbună? Nici această glie n-a fost scutită de încercări și dureri. Dar ne-am încăpățânat și am rămas pe loc. Cu cât sufla uraganul mai tare, cu atât ne țineam mai vârtos de rădăcinile înfipte în pământ. Am răsunau în urechi versurile poetului iar noi locului ne ținem, cum am fost, așa rămânem. Așadar, mă voi duce la Paris să primesc medalia de aur. Paris, oraș al luminii, s-a spus și se repetă mereu de către cei care se încumetă să-l descrie. Dar să nu-i o sândim pe nedrept, fiindcă și cine își propune să vorbească despre el, e încercat de senzația că trișează, că orice formulare sună banal, sau a fost de mult folosită, că tocmai esențialul îi scapă. Să descrii louvre Catedrala Notre-Dame sau versailles La ce bun ai mai face-o când orice trecător prin Paris le-a vizitat și le-a comentat așa manier? Totuși, poate nu aș strica să pomenesc de turnul Eiffel. Dar cine n-a auzit de acest colos de oțel care a stârnit rând pe rând curiozitate, admirație, dar și un potop de proteste? De fapt, Tocmai această contrarietate l-a făcut până în cele din urmă celebru, motiv pentru care Edilii a hotărât să-l ia ca emblemă a orașului de pe malurile Senei. Câtă istorie cuprinde Parisul între fruntariile sale? Ai zice chiar că e plictisit de atâta glorie acumulată de-a lungul veacurilor, la fiecare pas îți apar vestigiile prin care își punctează evoluția istorică și nu doar a lui și a Franței, ci a întregii lumi moderne. Ca să realizezi din plin acest lucru, nu ai decât să parcurgi distanța dintre piața Bastiliei și piața Concord, două simboluri care se completează, apoi Champs-Élysée până la faimosul Arc de Triunf, pe unde mărșăluiau victorioase armatele lui Napoleon. Iar de acolo să mergi la domul Invalizilor, în care împăratul se odihnește în cripta sa de porfir, solitar și detașat de tot ce se întâmplă astăzi în bătrâna metropolă. În scrisoarea sa către prietenul său, Iban, Uzbek, denumește Parisul anului 1712 capitala împărăției Europei. La rândul său, Rica îl descrie acelui Iban în termenii următori, citez, Orașul Lumina, acest rival al orașului soare, care este Ispahanul, e mare cât Ispahanul. Casele sunt atât de înalte încât ți-ar veni să juri că în ele locuiesc numai astrologi. Îți închipui că un oraș în aer, care are șase sau șapte case unele peste altele, este extrem de populat și că atunci când toată lumea coboară în stradă, se produce o învălmășeală teribilă. Poate n-ai să crezi, dar de o lună de zile de când mă aflu aici, nu am văzut pe nimeni umblând normal. Nu există oameni pe lume care să-și folosească membrele ca francezii. Aleargă, zboară. Închei citatul. Rica este convins că trăsurile din Asia, cu mersul lor încet și pasul măsurat al cămilelor, l-ar face să leșine pe un parizian. Autorul epistolei, care nu e făcut pentru acest fel de viață, ci obișnuit să umble fără să-și din pas, se înfurie uneori ca un creștin. E gata să se lase stropit din crește până în tălpi, dar nu poate ierta înghionterile pe care le primește în mod regulat. Și bietul Rica, vădit irritat de faptul că parizienii, oameni atât de grăbiți, îl deranjează din somnolența lui orientală, adaugă: Cel care vine din urmă și mi ia înainte mă dă la o parte. Un altul din față mă împinge pe locul unde mă înghiontise primul și nu apuc să fac nici o sută de pași că mă simt zdrobit ca după 10 lege. Închei citatul. Într-adevăr, nici în ziua de azi, Parisul nu este un spațiu comod, o oază de liniște și visare. Aici basmul ține cu mult mai puțin decât în o mie și una de nopți. Metropola nu și îngăduie dulce reverii. Mergi în pas cu ea, ori te dai la o parte dacă nu vrei să fii îngheontit dintr-un loc în altul. La sosirea mea la Paris, orașul parcă se perpelea sub soarele arzător. Dar mai înfierbântată părea starea de spirit de la Sorbona. Cu respirația ei iacobină, insurecțională, veștile îmi parveneau prin aparatul de radio din camera mea de hotel. În Paris nu locuiesc numai astrologi, cum credea persanul Rica, punând mâna în foc. Parizienii trăiesc cu picioarele pe pământ. În acele frumoase zile de mai, sorbona lui Richelieu era supusă unui veritabil asediu armat, cu polițiști gata să intervină și tineri contestatari, care se pregăteau să ridice baricade. Parisul n-a renunțat la mitul baricadelor, încă mai are nostalgia gesturilor revoluționare de altădată dată și continuă să sfideze noua tehnică a represiunii cu elicoptere, gaze lacrimogene și tankuri. Iar știrile continuau în cascadă, te puneau pe gânduri, îți suscitau imaginația. Evenimente noi, insolite, dădeau contur unei alte lumi nemai întâlnite și în fața căreia rezista ispitei de a contempla chiar cu riscul perplexității unui persan din secolul al XVIII-lea. M-am hotărât să părăsesc adăpostul hotelului și, în timp ce mă strecuram a nevoie prin forfota de pe străzi, spre bătrâna universitate medievală, mă întrebam dacă furtuna și norii încărcați ce pluteau deasupra ei vor izbuti să o clintească din loc așa cum prevesteau unii. Abundența afișelor lipite pe ziduri nu prea lăsa loc îndoielilor. Studenții insurgenți păreau hotărâți să prefacă tabloul. Ce importanță avea că strălucirea Sorbonei făcuse din Paris, un oraș lumină, capitala împărăției Europei. Asta fusese cândva. Acum comitetul Sorbona pentru studenți și-o revendica pentru sine. Cursurile erau socotite vetuste, inactuale, așadar jos cu ele. Examenele selectau mai multe nu oameni, deci jos cu examenele. La demolarea lumii străvechi participau și tinere fete care, în demonstrațiile făcute, puseseră totul în joc. Pasiune, naivitatea vârstei, ajungând să proclame sus și tare chiar și iubirea absolută, neinhibată de legile mic-burgheze. Sângele începuse să fiarbă în cetatea lui Richelieu. Se puteau vedea cupluri îmbrățișându-se frenetic. Freud și Marcuse erau autorii scenariului, Sartre își dăduse consimțământul. Pornit spre locul disputelor, am ajuns tocmai în toiul unei ciocniri. Tinerii se agitau, unii scandau lozinci, alții cântau și mulți amenințau. Nu am izbutit să pătrund în curtea interioară a Sorbonei, acolo unde ctitorul ei, imortalizat în granit, asista totuși mă aflam destul de aproape ca să pot vedea și înțelege bine. Adică exact ce doream și speram. Ce vreți, eram la Paris, în metropola dintotdeauna grăbită, care nu obosește și nici nu se plictisește vreodată, care te înghiontește dacă mergi prea domol și nu îi adopți ritmul, care, orgolioasă și mândră de vocația ei avangardistă nu acceptă să fie întrecută. Nu eram aici pentru prima oară. Acum vedeam însă altceva. Prin minte îmi treceau secvențe din istorie. A fost amenințată cândva Catedrala Notre-Dame să devină o piață publică, să-i se spargă nava centrală pentru a îngădui trecerea căruțelor destinate Dughenelor? Oare e adevărat? În aceeași perioadă, la saint germain -de Pre fusese instalată o fabrică de salpetru. S-a scris că atunci statui, picturi manuscrise și tipărituri rare de neprețuit și neînlocuit au fost date pârjolului. Că din pietrele smulse vechilor ziduri care înfruntaseră răveacuilor, impregnate de geniul unei națiuni, s-au pavat străzi și că apoi acolo s-au zidit uzine. Am citit că au fost trași la răspundere nu numai vii, ci și de funcții. Nu doar prezentul, ci și trecutul. Mon Monumentul lui Henric al IV-lea de pe Pont Neuf va fi prăvălit. Statuia de bronz a lui Ludovic al 14-lea din Place Royal va avea aceeași soartă neîndurătoare. Cal și călăreți vor fi aruncați de pe soclu și vor lua drumul cuptorului de topit. Se luptase și cu pietrele. Și măcar de-ar fi fost niște pietre ca oricare altele. Mă înghesui printre oameni. Vreau să văd, să aud și să înțeleg. Parisul rămâne ceea ce este de fapt. Un oraș în care lumina spirituală, chiar dacă pălește în unele dăți, nu se stinge niciodată. Curba prețuirii a rațiunii și a bunului simț, a cărei scădere de o clipă devine alarmantă, urcă iarăși vertiginos. Îi lovim pe tirani, apărăm arta, va rosti în fața adunării naționale din 1794 cetățeanul Henri Grégoire purtător al Cârjei Episcopale. Iar Jean-Paul îi va avertiza și el pe iconoclaști. O operă de artă nimicită sau mutilată înseamnă un jaf comis împotriva eternității. Și totuși, de câte ori nu s-au săvârșit asemenea crime sau, cel puțin, nu s-au încercat în ideea de a se făuri o nouă cultură pornindu-se de la zero. Dar așa este la Paris. Avangarda nu înseamnă o veșnică sărbătoare. Are o viață scurtă. Contestatarii de ieri își pierd vigoarea, programele lor devin caduce și pliticoase. Am impresia că partizanul nu suportă noul transformat în formule inteligibile și stereotipe, fie că acel nou propovăduit vizează politica, arta sau filozofia. Spiritul francez, clipitor și mobil, reține din toate câte ceva și merge mereu înainte, fiindcă nu-i place să-l Cineva pripit l-ar putea bănui de inconsecvență și superficialitate. În perioada care a urmat primei conflagrații mondiale, au răsărit mulți profeți negatori. Franța se descompune, prevesteau ei. Parisul înnoată până în gât în propria sa mocirlă. Desfrâul și luxul sunt zeități în care mai crede parizianul. Dar oare aceste clișee explică lucrurile într-un chip satisfăcător? până și Hitler avea să mizeze pe ele. În 1940, când s-a produs catastrofa, profeții mincinoși au exclamat Iată, am avut dreptate!" Și, de fapt, n-au avut. Franța era doar înfrântă, nu însă și doborâtă pe veci. Iar Parisul a rămas neschimbat, oraș al contestației, unde avangarda înflorește cu iuțeala luminii și cu aceeași repeziciune se stinge oraș care știe să intervină la vreme, apelând la bunul simț și la rațiune atunci când ordinea îi e tulburată, când i-a fost zdruncinată raportul de fidelitate față de el însuși, când, printr-un proces de distanțare față de sine, riscă să-și piardă identitatea. Eu unul mă înghesuiam și mă îngheonteam printre oameni. Vroiam să aud, să văd. Doream să înțeleg. Am revenit la Paris la un an după evenimentele din mai 1969. În ciuda tuturor profeților, Sorbona rămăsese la locul ei neclintită. Și nu mă refer doar la zidurile exterioare, din care de această dată nu se mai zmulseseră pietre pentru a sluji la pavarea străzilor și la înălțarea uzinelor, ci mă gândeam la lumina și la valorile pe care ni le transmite nouă cetatea lui Richelieu. Antemeitorul rămăsese de asemenea pe loc, în mijlocul titoriei sale, sobru și inflexibil La un an, ecoul răzmeriței mai persista, nu se stinsese complet Interesul meu în aceste zile pendula între maldărul de ziare, vorbind despre mișcarea studențească, și afișele ce dispăruseră de pe zidurile Sorbonei Dar Parisul a văzut multe de-a lungul zbuciumatei sale istorii de aceea, parizienii nu se mai miră azi de nimic. Tot ce se întâmplă în cetatea lor li se pare normal și firesc. Ei știu că o cultură consolidată tocmai prin diversitatea ei, într-un peisaj de profundă vibrație a ideilor de libertate, cum este cea a Franței, nu are a se teme. Trecuse un an de la evenimentele din 69 și totuși lumea nu le uitase. Mai vedeam încă cete de tineri cu o ținută bizară traversând Parisul în lung și în lat. Erau protestatarii de ieri care nu se resemnaseră încă. Apoi, din broșuri și ziare, reieșea limpede că sociologii intenționau să nu le scape atenției și preocupărilor întâmplările perindate. Ei sondau în adâncuri să descopere pricinile, numai că și motivele nu aveau aceeași obârșie pentru toți de unde alte polemici și confruntări de opinii, o retorică bine orchestrată așa cum se potrivește Parisului. Altfel, parizienii și-ar pierde identitatea și ei nu s-ar simți veșnic năpăstuiți. La ei se pune accentul pe latura gravă a problemei, concomitent cu aspectele ei derizorii. Nimic nu-i scapă acestui Paris perspicace, optimist, spiritual până la refuz și oricând dispus a-și recunoaște isprăvile. În pribegiile mele nu am întâlnit baricade, iar cartierul latin, care cu un an înainte fusese o zonă fierbinte, își recăpătase înfățișarea dintotdeauna. Viața curgea înainte. Ici colo, mai apărea însă câte un gerilier neconsolat, aducând mai degrabă cu un cloșar care și-a epuizat fantezia, împovărat și strivit între cele două placarde purtate pe piept și în spinare. Dar cum Parisul este imprevizibil, se putea în orice clipă ca omul sandviș care de una zi înălțase dezor baricade, să vină iar cu o surpriză. Să nu uităm că într-o clipă se aprinde declarând că societatea în care trăiește merită strânsă de gât, ca mai pe urmă să te asigure de marea lui vocație pentru pace și liniște. De aceea scânteia revoltei și a răzmeriței plutește veșnic în aer. Dar fără acest suflu detonator al Parisului, care l-a zgâlțit nu odată, fără plăcerea lui de a se autodevora și de a renaște mereu din propria sa cenușă, s-ar crea impresia că peste peisajul spiritual al umanității se prelinge o dără de lumină bolnăvicioasă și posomărâtă. Cine nu a visat, ori nu și-a dorit să cunoască Parisul? Iar când visul ți se împlinește, constați că această răvnită așezare te întâmpină fără ostentația unei uriașe metropole, ci aproape familiar. Există Parisul cel vechi, de asemenea Parisul splendorilor, dar mai există și un Paris al tău, în care te regăsești negreșit după șocul celor din tâi impresii. Și atunci te simți ca acasă, mai ales în cartierul latin. Fenomenul se datorează în principal arhitecturii clădirilor în cel mai pur stil bucureștean de la sfârșitul secolului trecut și începutul veacului nostru, apoi atmosferei ce domnește pe străzi, cât și boemei pe care o surprinzi în anumite împrejurări. Dar senzația de familiaritate pe care ți-o conferă Parisul se explică de sigur și prin unii factori istorici și psihologici. La urma urmei, totala noastră credință în mitul Parisului și al Franței provine dintr-un sentiment clar al afinităților. Dintre toate relațiile și alianțele culturale, cum ar fi spus Tudor Vianu, cele cu valorile culturii franceze s-au înscris pentru noi cu implicația adânci. Evident, Parisul nu este un mit fără pete. Contabilizându-i păcatele, unii s-au grăbit chiar să-i le amplifice, comparându-l cu o nouă Sodomă. După ei, toate destrăbălările au ca sorginte numai Parisul. Alții, mai puțin prăpăstiori și mai îngăduitori, îl confundă cu faimoasele case de modă și cu celebrele parfumuri super rafinate. Dar mitul și-a înfruntat cu succes și cu demnitate contestatarii, câștigând tot mai mulți aderenți în straturile sociale cele mai diferite. Când am văzut orașul Lumină în anul 1925, duceam cu mine imaginea sa desprinsă din cărți. Prin urmare, îl întâlneam fără nicio temere. Ba, din potrivă, numai cu gânduri bune, fericit că puteam să-i admir frumusețile și aveam să-l iubesc mai mult. Precum s-a și întâmplat. După cea din tâi vizită s-au succedat altele în diferite răstimpuri. Însă, de fiecare dată, aveam impresia că Parisul a rămas neschimbat, așa cum îl văzuse în prima oară. Un oraș animat, febril, nici mai tânăr, nici mai bătrân. Poate că tocmai în această atmosferă consta originalitatea și strălucirea lui. Spirite refractare la orice încremenire în spațiu și în timp, parizienii țin totuși ca personalitatea capitalei lor să sufere cât mai puțin de pe urma civilizației industriale cu tehnica ei devastatoare. Mi-ar fi greu să descriu sentimentul care m-a dominat la prima noastră întâlnire. Poate amintirea mi-a fost potențată și de amănuntul că, acolo, în Paris, a văzut lumina tiparului și cea din lucrare științifică a mea. Apoi s-a mai întâmplat că această primă întâlnire din anul 1925 să coincidă și cu o altă premieră din viața mea. Participam pentru întâia oară la o reuniune științifică mondială. Sunt amănunte care nu se pot uita niciodată, așa că, de câte ori m-am întors în orașul Lumină, am retrăit emoția începuturilor entuziaste, a visurilor înaripate, peste care se vor așterne cu vremea alte experiențe mai bogate, mai fericite sau din potrivă. În anul 1937, vara fusese invitat ca delegat al Universității și Clinicii Oftalmologice din Cluj la lucrările adunării generale a Ligii pentru lupta contra Trahomului. Fixarea sesiunii științifice cu puțin timp înaintea deschiderii expoziției internaționale de la Paris nu fusese întâmplătoare, ci se datorase unor calcule foarte precise. La fel se va proceda și cu Congresul Oftalmologilor Germani, organizat la Leipzig, când orașul își sărbătorea 800 de ani de existență, sau în Canada, în timpul expoziției Pământul oamenilor. Aceste activități paralele și simultane își au rațiunea și semnificația lor. Schimburi de bunuri materiale, dar și de idei, între oameni reuniți la oaltă, în ciuda enormelor distanțe care îi despart. La expoziția de la Paris era prezentă și România, care a reportat un succes remarcabil standurile noastre cunoscând o afluență de public neașteptată și bucurându-se de aprecieri unanime. Unele produse ca acelea textile, alimentare, de îmbrăcăminte și încălțăminte, mobile, etc., au stârnit surpriză, interes și animație. Pentru etapa de dezvoltare industrială pe care o străbăteam, aceste reacții însemnau foarte mult. În construcția de mașini, o locomotivă românească produsese o adevărată revoluție, situându-se pe picior de egalitate cu cele realizate de unele firme cu veche tradiție. Alături de reușitele de atunci, ședeau rezultatele noastre în domeniul aviației, care, la drept vorbind, pentru specialiști nu mai constituiau o noutate. Chiar și unii dintre parizienii obișnuiți și mai vârstnici își aminteau că în urmă cu 30 de ani, un român construise și experimentase la periferia orașului lor primul avion înălțat în văzduhul terei fără catapultare, folosindu-se doar de motorul aparatului și de instrumentele de bord. Vor trece doar câțiva ani și un alt român, Aurel Vlaicu, va aduce țării natale primul triumf internațional, câștigând la concursurile de aviație de la Aspern, Austria, trei dintre principalele premii de zbor disputate între așii aviației europene. În sfârșit, în aceeași epocă și tot la Paris, al treilea român face senzație cu avionul construit de el și expus la Salonul Internațional de Aeronautică. Faptul se petrecea în anul 1910, iar inventatorul primului avion cu reacție din lume se numea Henri Coandă. După închiderea salonului, experții și curioșii aveau să asiste la un nou spectacol epocal, pe aerodromul Isi de Moulineux, de lângă Paris, și anume la primul zbor experimental al unui avion cu reacție, condus de același român Henri Coandă. Participarea noastră la expoziția de la Paris din 1937 a prilejuit atât pentru Marele Public cât și pentru presă și alte puncte de atracție vocea de aur a Mariei Tănase, naiul lui Fănică Luca. Nu pot să nu-mi amintesc că se lăudau printre altele și țuica bătrână, vinurile cu buchet, faimoșii mititei și delicioasele sărmăluțe. Memoria riscă să amestece cele importante cu unele amintiri picante. Dar lista nu s-a încheiat aici. În fruntea ei merită a fi pusă tehnica de prospecțiuni și extracție a lui. Desigur, în anul 1937 nu eram țara cunoscută de astăzi, însă aportul nostru de atunci la tehnica extracției țițeiului era net superior mijloacelor folosite în multe țări. Această întâlnire cu capitala Franței e legată de nenumărate amintiri, printre care cea mai stăruitoare rămâne desigur ceea ce mi se pare firesc, Prezența mea la congresul oftalmologic, prezență ce atestă preocupările mele într-o combatere a în țara noastră. De obicei, eforturile de a găsi soluții la o problemă sunt simultane, dar ele au precădere acolo unde chestiunea în cauză a căpătat o formă acută, de unde și necesitatea rezolvării ei cât mai grabnice. Or se știe că în perioada respectivă România nu bătea recordul numai în extracția țițeiului, ci și în frecvența unor boli cronice devastatoare, printre care se număra și trahomul. Așa se explică faptul că, participând pentru prima dată la o dezbatere atât de amplă, alături de oftalmologi din alte țări și, în primul rând, de francezi, a trebuit să constat că oftalmologia românească, și mă refer în primul rând la clinica oftalmologică de la Cluj, și la cercetările din cadrul ei privind trahomul, făcuse pași importanți în cunoașterea acestei boli. Firește nu se putea vorbi despre performanțe răsunătoare, decisive, dar în stadiul în care se găseau cercetările pe plan mondial, la epoca aceea, rezultatele noastre erau promițătoare. Oricum, se aflau în fruntea eșalonului. De altfel, oftalmologii străini de seamă nu vor rezita să declare că vaccinoterapia nu a fost numai o acțiune de pionerat, ci și punctul de plecare pentru cercetările care au urmat și care, până în cele din urmă, au culminat prin a duce la descoperirea agentului patogen al trahomului. De ce vorbesc acum despre anul 1937? Pentru că îl consider un moment important, dacă nu decisiv, în evoluția mea ulterioară. Niciodată nu mai trăisem clipe de o atât de mare încordare ca atunci când mă pregăteam să trec acest hop, căci îmi spuneam, dacă nu reușesc să stârnesc un cât de mic interes din partea cercurilor științifice străine asupra cercetărilor noastre, va fi un eșec nu numai pentru mine. De aceea am fost fericit când profesorul Bayar m-a invitat acasă la dânsul alături de 10 personalități proeminente ale trahomatologiei mondiale pentru a discuta etiologia trahomului. Cu acest prilej, profesorul Nataf a prezentat câteva preparate microscopice cu corpuscului trahomului, pe care îi considera drept agenți cauzale ai bolii. Examinând și eu lamele, n-am ezitat să spun deschis: nu văd nimic. După câteva momente, profesorul Kieno, directorul Institutului Pasteur din Tunis și maestrul lui Nataf, S-a uitat de asemenea la preparatele lui Nataf și a exclamat, nici eu nu văd nimic. Discuțiile au făcut obiectul unei dări de seamă care a apărut în Review International di utrahom numărul respectiv din revistă sosind la Cluj înainte de întoarcerea mea în țară, numai că mi-a fost mirarea constatând oarecare nemulțumire. Maestrul meu, care cu ani în urmă plăcut surprins de rezultatele cercetărilor mele în legătură cu vaccinoterapia, îmi ceruse să elaborez o notă pentru Societatea de Biologie din Paris, era nemulțumit. Comportarea mea la Paris, felul în care abordasem problemele, nu îi puteau oferi niciun indiciu că aș fi urmărit o anume publicitate sau un scop oarecare. În primul rând, era obligat să țină seama de faptul că, dacă altceva nu îl putea convinge de lipsa de temei a presupunerilor sale, atunci putea să intre în ecuație faptul că în lumea științifică din Franța și din oricare țară nu au ce căuta impostura și cabotinismul.